Quero cumprimentar o presidente Guido Mário, demais membros da mesa, aos meus colegas vereadores, as pessoas aqui presentes nesta noite, tarde ainda, e também saudar de modo especial aqui nosso colega Eduardo Collors, vereador que já foi eleito e trabalhou por alguns anos aqui, sendo um vereador bastante atuante. E seja bem-vindo aí nesse período que tu tá conosco aí, que a gente possa fazer um bom trabalho junto. Quero saudar a todos os ouvintes que nos escutam, especialmente aquelas pessoas lá do interior do município que estão escutando hoje direto, né, e também amanhã, através da Raja Itacoara. Cito aqui a localidade de Batingueira... Padilha, Padilha Velha, localidade de Cruzinha, Passo da Ilha, Ilha Nova, Morro Alto, Vila Teresa, Rio da Ilha, Solta Cavalo, Olhos d'Água, Três Irmãos e Tucanos, que são as localidades lá da minha região. E também os distritos aqui do Entrepelado, Santa Cruz da Concórdia e Fazenda Fial e todas as localidades aí desta região que estão sempre na escuta Todas as semanas. E quero dizer a toda a população taquarense que continua o meu trabalho aí, me colocando à disposição de toda a comunidade para aquilo que for preciso. né Temos um ano aí que com certeza será um ano de muita cobrança da, da comunidade e também que o município, a administração municipal tem muita coisa ainda que tem que melhorar no nosso município. Então esse é um ano de fundamental importância. E eu tenho várias cobranças ainda a fazer, coisas que não foram realizadas uh, no decorrer desses anos. Uma delas é a instalação da rede de água da Ilha Nova. né 2014 foi feito lá pela atual administração, uh, toda a canalização daquela rede de água na Ilha Nova. E não deu muito certo lá um poço que tinha lá na, na, no município de Rolante, no local de qualidade da glória né na divisa ali então eu quero estar junto esse ano com fazendo as cobranças necessárias para que esse povo lá seja abastecido com aquela água parece que a prefeitura já tem os motor comprado tem que ver o que está faltando ainda para aquele projeto lá sair do papel né que tem que ser realizado Então esse ano é, tem muita coisa a ser realizada que está pendente então uma delas que eu quero cobrar bastante estar junto ajudando no que posso, é a rede de água da Ilha Nova. Fiz algumas indicações aqui também para aqui para a secretaria competente sobre a pracinha do bairro Cruzeiro. Ali foi feito passou por essa casa aqui um acordo de cedência de um terreno ali para a construção do mercado, em contrapartida a empresa ia fazer a praça e calçar a rua. E isso ali ainda não tá a contento da comunidade. A praça foi iniciada e não foi concluída bem como também a calçada em frente à praça também não foi terminada. Então, eu peço a secretaria competente que dê uma olhada com carinho isso aí. Outra coisa que eu quero fazer uma cobrança, ou uma indicação melhor, é a ponte da localidade de Padilha Velha. Estive aí naquela localidade, e lá uma ponte que faz 15 anos já, quando eu era secretário distrital lá da Padilha, foi feita aquela ponte nova, o Guido Maia era o vice-prefeito, né e de lá para cá... Não foi feito mais nada, até porque a ponte tinha sido feita nova, né? E a ponte de madeira, ela vem se deteriorando com o período do tempo, então tá na hora de reformar aquela ponte nova. Inclusive, virou dois trilhos debaixo da ponte, que é trilho de, de trem, que eles chamam, né? Isso está virado. Então tem que fazer esse conserto dessa ponte com urgência. E também fazer um desvio. Lá tem, em frente o antigo colégio da Padilha Velha, tem um desvio que deve ser feito lá, porque a ponte foi dado um X tonelada, então tem que fazer aquele desvio para não passar em cima da ponte. Também uh, fiz um pedido de informação sobre a Secretaria da Agricultura, né, para que passe pra gente o serviço que foi prestado em 2019 e também eh uh, o serviço que estão em atraso. Tem algumas reclamações quanto à entrega de sãbrigo. Então eu gostaria de saber quanto é o atraso para ter essa informação. Também quero dizer, para finalizar, que hoje estive juntamente com os demais vereadores, o prefeito, na inauguração da, da, da nova empresa que se instalou em taquara hoje a Embrasa. É uma empresa nova que veio com a fabricação dos bags, né eles fazem a fabricação dos bags mesmo que produz ali na, na Starbag, na Santa Terezinha. Então quero desejar sucesso a essa nova empresa, que já arrancou com 25 empregos e é para chegar a 90, a 100 até o final do ano. Eu tinha mais a falar, mas o meu tempo já se foi, passa tão rápido, né? Muito obrigado pelo espaço e até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.